El hamdulillahi rabbil alamin. والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. Allahu جل وعلا falendrojm, dhe vetëm për të ndihmën dhe falën kërkojmë. Do sa ne goda bekimet e Allahu qofim i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, i familjes dhe shokët. Dhe ato çdo ta që ndjekin këtë rrugë drejtinë në fund të kësaj bote. Ndërroza disare kem përmendur se Periudha në Medinë ka qenë një periudhë që na ka pasur aktivitete shumë të mëdha në djeshura. Dhe pejgamberi sonet vazhdimisht ishte në në lëvizje të ndryshme, qoftë në ndërtim të brendshëm apo në mbrojtje të jashtme të asaj që e ka ndërtuar brenda në Medinë. Dhe gjithashtu kemi përmendur se ndërtimi shoqëror i shoqërisë në Medinë ishte i prezier shumë i që ishin besimtar i thtarë të shpaljes pasurës Muhammedit sallallahu azzallam, po kështë edhe të e, atil që këshën fej tjetër, hebrajnit, që pejgamberi sallatë me të kështë marveshja, marveshja të bëshketjesës dhe marveshja për të arruaj të njëri tjetër. Dhe në mes të, të këtu e dipallëve ishin, hipokritët, të cilat vazhdimisht këshë një rëllë destruktiv për ta rënu projekt në pejgamberit sallallahu aleyhi o sallam. Dhe këmi thënë se gjithë ndikim jashtë medines këshë ndikim edhe branda medine. Dhe me thonë, fiturja mbedër, këshë ndikim në forcimin e autoritetit të pejgamberit sallallahu aleyhi o sallam dhe shtetit ti, edhe branda po edhe jashtë të këpistit të tjera, të të të të të të të të të të Par betje e hudit, disi filloj me enkund këtë autoritet, pasi më ndodheja që ndodhe në fund të betjes nga përmbjusja e rezultatit. Dhe gjithashtu edhe në gjarjet të cilat ka ndodh pasaj nga trathia dhe pabesia e disofisen dhe i pegamberit, sallat dhe sallam, si kërse ishte rasti me pusin me une që kemi cekë rasti e 70 dhe të mëhon afizave të Koranit dhe gjithashtët në gjare në regjia ku Khubebi u zë arabë me disa të tjere gjitha këtë në gjare disi filuan që të trimrojnë nga fiset arabe që të provojnë prapë të organizohen dhe të sulmojnë pejënberin sallallahu a sallam krasë kësaj edhe disa fiset hebrejnë bënë medinë edhe ta filluan që tashme ta kontestuin këtë autoritetë përgambirit sër Allah dhe që realisht t'i kthehen rrje dhe vetë me hershmet raporteve me kura ishte me ikës një nga fiset që ishin me dine ishte fis i benu në dhir fis i benu në dhir ishte një fis për fisetve që kështe me thonë ardh me dine ma heret dhe ishte vendosur aty Me ta ka bërë marrështë në pejgamberi sallëm, sa ta, dhe më më pranojnë të bashketojnë në pejgamberi sallëm, dhe që një nga kushtë bashketetës është, dhe më thonë, mos bashkunimi me armishtë të pejgamberi sallëm këndërti. Dhe më më më që të nbesin neutral në të gjitha konfliktët, dhe në gjitha problemet që mund të ikishtë të pejgamberi sallëm me botën e jashtë në bërë, me fisët të tjera, të arabe, veçhën Kjo është një P.I. në mën pikëve kryesurët të marveshjes. Dhe gjithashtu, njësa pikët tëre që ata duhet të përmbashin, por dhe për dhe përgëmërës nënë këndrej tyre kështë të obligimet të saktuar atë. Mirë po fisi bëndë në dyrë, filloj që të nërëvisin në kënë marveshje. Dhe i dërgan të lojme e Busufjanit për njësa zhvillimet bërën shme Medina dhe gjithashtu i të regonin kurejshve për pikat e doptan Med don hyrjet e leta ka mund të jenë pastaj disa probleme me brana shoqni që mund të ishin një shansë e mirë për ta shfrytzuar situatën e për ta luftuar pejgamberin Sallallahu Alaihi Wasallam kështu më radhë. Dhe kjo nuk do të sehare. Dhe pejgamberi Sallallahu Alaihi Wasallam ka kuptoi. Sa ata raleisht e kanë prishur rëshën. E kanë thyrë rëshën. Gjithashtu pejgamberi Sallallahu Alaihi Wasallam një rast i mori dhe sa shoku i tij e shkoi te qysh i bënë nidhir që të miren bashkë për shpagimin e një gjakut për një të vrarë. O një i shtruar dikush, atëh duhet të bashkundej me fisin e vënë atë për të ja shpaguar gjakun familjes së të vrarit. E pejgamberi sa sa më shkoi bashkë me disa shokë, dhe ata në aspektin jashtë për të mirë. Don, i dëshuan më se ardhi edhe nga se rreth kishin marrëveshje me ta. Mir po pejgamberi sa selam u ul tek nivan duke prit që të mblidhen dhe të merrin bash për shpadimin e xhakut. Në moment beyfas u ngrit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe filloi që me erë të shpejtë të kthehet në Medinë. Kjo që nuk kuptuan kështu apo ndodh, mirëpo vazhduan që ta ndjekin pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. I krishterë Gjibrili dhe e krishterë i kësë shpautor pejgamberit sallallahu alajhi wasallam se bëhet fjalë për përpjekje të atentatit në mbyth pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Ata kishin kështilla të larta dhe pejgamberinës është të ullim në një pjesë saktuar. Kishin e, planifikuar që këndëse dhe të rëkullisë një shkëmb i kështilës, në nga bimishtë, dhe të bimë të mi bi pejgamberinës është më gjitha vrista atapë. Nuk kjo është shkelja ronë, me bëa atentat për pejgamberinës është të punë madhe. Dhe kjo është një qita shtunë një prej, dhe më donë vëprime të tyre, dhe më donë padyshëm shumë të Ater pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, i favori primi, pas gjithëta këtyre në shkëleve dhe problemeve që zgaktuan, më mjafton tradhija e parë bashkëpunimi me armiqt kundër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe thyrja e armiqësisë. Për soi shtota as përpjekën për atentat me vrakë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, është punë e madhe. Ater pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e dërgoi Muhamedi ibn Maslama, el ansar radiyallahu taala anhu, për ansarve e dërgoi që tu jap ultimatum fisit Ben Nadir dhe dhë dit i kanë me Elshuvedin në rënë. Nuk ju ljuftojmë, nuk pak po mirëm, mirë po e këni të thimë arveshen, nuk imit sigur për juve mo, atërë dëmonë, si mbas marveshe që jene marveshë që fëllim, ju realesht detyroni me Elshuvedin në rënë. Ata, pa dushin i kao panika, dhe dini se e kam problem me ljuftume për i gamberinës oselën, mirë po, filluan të logaritin në uh, forcen e ose të, të logaritim në, në kështinë dhe t'yna më. Këse i këshin këshat e forta, dhe fillon me logaritën, se më bjullem i këtu sëndë për tanë, e kështu mënavë. Mirë pa aja që më sëndë i inkurajit që mësta përfilin këtë ultimatumë të peganberit, asëmë ishte, ablajë bëndë bëjë bëjë bëndë së lulli. Ko ka mënafikave? A i shkajtë të këtë, fisi bëndë në dirë dhe i tha, më zgaboni me për Nëse vendus Muhammedin me ju luftu, masë pari duhet me në avran neve pasë juve. Ne imi aleatet juve. Bi tanë dhe aleatet tanë do të vinë nga gjithë thanët. Kemi siguruhem bi 2.000 ushtarë që do të ju mbërën juve. A dajnë, lejnë u krishtum, nëse juve do jo në zirë, edhe nga kënë mëndalë bashkë në juve për me dinë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Nëse luftani, ju luftana juve, na këna me luftu bashkë me ju, papë. Sigur se përna Allah s'urën hëshër. E s'urën hëshër, kaplina hëshër, konzulët kaplina e ben në dhirë. Kajtë pregimin e këti, kësoj nëgjarë, që po flasëm për te, e ka përmendë Allah gjennë levarë në surën elë hëshër. Andaj, ataj u në këllun edhe ma të eferën. Dhe i dirguan për në për në për në për në për në për në kjo është alo prokimë ndëmaron ono po do të thonë jo, ju e keni prishm arveshën ju m'i tradhtu keni shkaktu pasigurin vendem dhe kë në në në rregullat ndërkombëtare quhet edhe tradhti e madhe ka që domun është është është është tendencë të për përmbysjet pushtetit grupshtat nëpër dinë me vra me vra kryetarin shtet. e shtetit e kështu me kjo është padyshim shkëlje e madhe që për këtë mënyrë mosat tronat Më shthat pejgamberson nuk donte me dyrxhak, nuk donte luftë. Ju tha dilni nga kjo rën, edhe më sigurt edhe sigurta. Edhe po ata u rebeluan edhe më tepër dhe deshën me këtë me kontestu autoritetin e pejgamberit sallallam, që rish me e me po ashtu skajmëresht. Ne kjo padyshëm nuk mund të kanë bashkë të bashkësfort. Atë pejgamberi sallallam i rrafoi 15 apo. I rrafë pejgamberi sallallam, dhe ai ishte rthuar nga ato që thonin ata dhe kur pun monafikët e Medinës se rrit në pejgamberin sallallahu alajhi wasallam dhe pas së punës nuk është ajgara ose qrofsin as të bëjnë nukel gjithë ato premtimet na kramiu mbrojt na kramë me qeve as të nkurazuo ikën usbrapsën batman hebrej efisë bënë ditë të vetmuara pejgamberin sallallahu alajhi wasallam ndërmuara disa masa të caktuara që ë uh, dese u befasua efisë bënë ditë Ata në gëritin se kanë mjaftë kurme dhe do të nëzjasin këtë rëthim kuhë të gjatë nuk ka kuhë me në të menevi këa të të të përlime dhe do të të të nareatës. Minë përgameri së urdhej që, që të mëhon që të frejheni të të rupat të ghurme të të t'yune si shenjë se dëmonë, të mëhon kësa e rada ashtë shumë sërezisht të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të i dërgouan mesazh përgjithmesh të i thanë ti na ke mësuk. Shikoj kjo është shumë pikë më ndjesia. I thanë ti na ke thon se nuk bën më bash katrem tu kapta. Apo do të thon la bojëm këtu më, mateni këvon. Ti nuk bën kësas atë apo. Etar çfarë ndodhin që po e bën kështu? Pse po bën këtë punë? Ero pikament nuk po lejë fara, nuk komunikojnë me fara. Donë të më tregu se puna është shumë serioze atë. Kur e punon së shkoroq dalje. Edhe këto mosha anësorë që ndemuri pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, atëra vën kërkuan dorëzëm. Kërkuan nuk dorëzu. Sikonte thotë, gjithë këtë probleme shkartuan pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Apo, dhe prap kuro dorëzuan duke preku pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Nuk i preku. Faqë, është një apo. Një pjesë e tyre në shkëng Khayber është, domthonë një një një një një vend larg Medinës e një pjesë e zyne shkuan në mënë bon në dretim të shamit kanë marrë me veti në mënë bon pasunit hatashmet mënë dhe arejë, gjithë ato nuk ku apriku pegamberit sallëm e ata nga mlefi që më stilun azju pegamberit sallësallëm filluan me i prish shtëpit e tyne kështilat në mund që kanë dëtu me i prish bejmë rarafën ju këribu në bujutëm bë e idihim ata vetë shkatronin në onë shtëpit e tyne, prishtin kejtë që e komrena, da hënë prishtin mobilit asoj ku që ka pa, po, shtëpijat, dhumat, gjitha i kallon që më asë një gjemë së të imbitet për i gamirit, së zunga në leherën. Ma dje thuë që dilnin dhe mon, kjo prapë provokimi radhës, kjo e se provokim, dhe prapë përmenën të smetime se dilnin dhe mon me një lej kënge duke të reguar se na Apsolutisht nuk kemi duke u friksu për i teje kështë më ratën. Kështë e pra provokimë. Për e ka më shumë kështë e mundësi të gjithë me i farua. Për. Kështë e mundësi. Ja, prafë se prafë, nuk bëndë të prej provokimive kaqtolëta, kaqtolëta, kaqtolëta. Irë po, vazhdoj me atë që kështë venduhës me në ultimatumën që ata të largohën për atydoj. Në meshtë, në beti një pjesë e pasurisë, në sotu ka në betë në so, nd dhe pejgamberi sasrem të nëzër i mblodhi ensarët pasi që u largua fisi bërë në dirë pejgamberi sasrem blodhi ensarët edhe u tha ensarëve kështë ato ishën prezent edhe u dhehesht e ensarëve Sad ibn Muadi edhe Sad ibn Ubada dy nga u dhehesht e ensarëve e fësë edhe këzre djë fisët a shënë po bashkë me amëm el ensarë u tha pejgamberi sasrem ensarëve ek, ek, ek, ek doonë Për para kësoj, Allah Gjerni Nore ka, ka zmi të jetë dhe tha se kjo që është, nëmon, tash, e, është pron e shtetit, kjo që është zën, i thunë gjuna me feji, se ka ganime, plaqë e lutës dhe ka feji. Feji i takon të, të pegrantës dhe me boj qëka do nëjë vetë anë. Ganime ja, plaqë e lutës, nëndadë në, në 4-5 kategori. Këtër për për për për për për për për për për për për për për për për për për për Atush, ka njise, njise, po të shpegam mësonë Konhise, mirë, po Konhise do të disa kategori tjera. Anfej Konhise më shpegamë mësonë, as kurse që është ende. Ai mund të, mund një o, se pra, për të çka dëm meta, kujt dëm mundë ha. Po prapse prapë mësonë, por zgjua të zëmarte me sem torba, mos shkaktonte domthonjë një lloj lendimit të këtata i blu dhe ansarët. Dhe kur blu dhe ansarët o thas kështu, jam ashul ansar. O ju ansar të rora. Po dyshim se ju ti niprit si uas nën muhajër te Mekka. Dhe ata janë bërë bar për ju. On te në shtëpjet e juve, Nës, godis, shëpi, në skatë të kësrtë shtëpi në Ansarë që nuk ishte muhajër, nuk ishte çprur nga Mekka, dhe kishte bar për Ansarët. Shtëpiat e ngushta, dyert e, e, e vogla, eksmrorë, e tashmë xhi kaluar gati 4 vjet apo flasim për ngjarët e vitit 4 Hijrit. On nuk nuk e ka 2 muaj, 3 muaj, 4 vite kanë kaluar dhe ishte problem ajinit të pajtimit që këto toka dhe këtë që të të mizën apo, dhe këtë që është këtu në promë të shtetë tashmë që japë i muhajgjerëve që, muha që atë të rahatun të në shkarkuhën një nga kjo barë e atë atë të kjenë një që mund të ndërtojnë për veti dhe kështu që të shkarkuhën nga barë e, e kujdesit për ta atëherë o që Sadi ibn Muadhi dhe Sadi ibn Ubadhi dy u dhe heqët e ndësarve dhe tha nja Rasul Allah ne kemë një përpozim a bënd që këtë që është pronë tashme shtirt po krejt njënë ndësarve i që pa të prapër me që të pja të u në a ta mësë dalin në ta a ta të nëllit rin a këtëllit të mëna përë dhe në mësë nga privoja nga se rapi i kujtetit për të burë atë subhanë në si nëllu asë në mërzit, jepjë aty një kësë, prish punë, atële të marrin këtë, ama mësë nëzin nga, mësë nëzin nga shtëpijat tonë ato. E kërën e njëtë këtë përgjë, pejgambirësë, u gzu, kërën, e pa po, që më dërëtet, dëmonë, përkone përpjekjeve, për të fut, fërkimë, për fut, telashe, do në gjitha këtu trathij, dë vazhdushme që i bëhesh në pejgambirësëm, nuk e lë për kushtimin e e, e besimtarë muhajir ansar ne pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edh Allahu jazzalla pikrin kët cura permendi kë gjest mothershtorë ansar ve yu'thiruna ala anfusihim ولو كان بهم خصاصه ata japin për pasi vëllezërit e tyre edhe pse ata kanë më për të ata kish nevojë ansar kish nevojë muziru ata kish nevojë për për toka me mbjellë kish mërat i dhan për pasi vëllezërit e tyre edhe pse ata kanë më për të dhe Allah i lavdroj në kët cura dhe më haqerët edhe, edhe në sarët të vëmë. Ndisa fejdojbive të të kësaj që edhepse të është të rasti qarë dhe ka dobi po mërej të përmendurat në, në vetë shpallurës në njërës, mirë po fillimisht dhe më honë shikone dhe më thonë veprimin dhe masit që ndërmori pekonin të urta an mori mosa që nuk lkundnin situatën në Medinë dhe gjithashtu nuk bën të preh provokime ato. E provokuan nga gjithë fondet. Provokimi është mosrespektimi ultimatumit, provokimi është të pastaj digja politikë provokimor. Peqamos nuk levista. Nuk provokuaj nga veprimet me delejt atë një grupi të caktuar njerëz të cilët realisht ishin të pabesë dhe thyen ndrëshën pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Në një tjetër denë, nazo, atë logaretan në alat, logaretan në përkrah të po mrafikave, dyftyrshave, dera që realisht nuk kishin për vete, nuk mund të je për dikën tjetër pas atë. Logaretan e kështillata fuqishme ato. E Allahu than në surën Hashhab, fa atahumu Allahu min haythu lam yahtasibu. E Allahu Jellala u assolë dështimin prej ka nuk e priten. Po atë logaretan se kjo është, doon një prej sebepeve që jenë mjaftushme na me qëndru, edhe kjo sebepe do në në gëritën gjithë, gjithë ato sebepe në kërtofën, përmësa Allah othetë këtë dhe fi kulubi hi morab futi Allah gjallë uen një dhe tëmerë në zemën e tëmën tëmën e tëmën e tëmën nuk dhëni që ka pëndodhë, ama u tëmeruan një faloj frike, panike që realishtë filluan me harru aleansen, filluan me harru ata filluan me harru, qëllë jo po thëj zemërtem. Dhe Allahu te vëllah subhana Allah, e, nuk mund me ndal rrugën e tia shtëllëna kërkuijt, as fortifikime kë kordra. Allahu jallor me sillni rrugën, ai e sill ka dhan. Ande ata vër di dështimi, prej ka më spako kanë prit. Nga vetë tyre. Ata rali vetë u dorzuan. Ata vetë u dorzuan. Prandaj subhana Allahu te gjithmonë sub. Ka mund si për të çka. Nuk ti çudit prej ka sjell dhe shta ndryshimin e ndër një situatë dhe përbysin e fësultatë e dhe. Gjithashtu për ashtu që mund të marim për kësoj është se uh, një, një, një element interesant të ndërru zemë. Në Medine, për para, para së marrë përgjëm e rejë, së të të salë. Hebranit janë respektumet madhe ga në në nësardë. Pse? Përshka këtë dhije që i kanë pasë. Në nësardë kanë qenë mushtik, lidhe me fjesë kanë pasë. A Hebranjet kan pas dhije, kan pas të vratin, kan pas dhonë njënjilin, kan pas dhije, kan pas njëri për pegambert, kan dit. Altë. Edhe gjithë të ka që, në mëon, kan dasht, në nëndjen me dit për Zotin, nëse për Amir, i kan pyyt Hebrajtëm. Nga respekti madhë, edhe kan bërë veprime që mund të jënëtë pale gjekshë, pa ta i kanë bëmt. Një për të në ka qenë, një grua e cila ka qenë, Do më thon ë ë ka pas vërtësinë në bëj shtat zona. Ka pas vërtësi. Erzotuar dhe ka thon në çoftse, më jap Zoti Djan, ka më dërgu në shërbim tek Hebrejderët. Rasta ak për ta. Pas kuptoj sikur se tha Zekria, ë sikur se tha, do të them familja Imronit, Imrani dhe gruaja ti. e tij, nëse na jafni fëmi, kremëcu në Aqsa me Sherbi. E kta që ziqsto që kështë jo këshën bërë hebrejt situatër, të tonë që gjithë mund me e ndi se janë në e përsi ndaj të tjera. Dhe kështë që kështë, kështë djamë fmitë e nësarëve, që di si ishin hebrenizuar, ishin bërë gëti si kursat apëtë. Dhe ta është kur duli fisit bërë në dhirë, e nësarët kërkoni fmitë t'yune, me i këthy, dhe ta së qenë t'juftë. Por ata ishin bërë si kursat apëtë, dhe ta me qekme dhe laus briti a jetin, la i krahe fëndin, nuk ka dhunë fejate, ka të bëje në rrëkshë të minë në dhaji, a po është bëje qartë, e nga përre të, qartët, nëse dujnë me ta me shku, le një të lirë, le të shkuja po, që ka dhe kjo është i, subhanë një, një, një shenë qartë, e, e, e, e, e drejtësi sistame të të lërancës, a po e ta me shku me ta, shka, no, i, i, nuk ualeje prindve, që, no, i këshin të gjakut, ata gjithë pikët e fëmijëve, tashin kaluën moshën madhore, ata ishin dashmund, më ndajën, ështëa, bi 20 e 30, Allahu mësejë kishë. I penguan që i pengohej të thënë ora që do zonjë pa patë mundsi. Pegam sa patë mundsi më ndo. Unë jo nuk shkon, jo unë shkon se ishte fuqi. Por Allah tha, la ikra fi din. Çfarë kuptimi ka ja, me kli, me të kota zbesojin ty? Dhon të shmërin ora? Jo, dhon të shkon më ndo. Dojë menajt janë këti, nuk dojë menajt, po thënë dukun atë. E këtu zbi tejë la ikra fi din atë ti si bash shumë diëtorë të tëfsirt të. apo. Gjithashtu edhe prej dobeva që duhet të dinë kuto të, të në rolin destruktiv të njerëzve hipokritë. Gjithmonë, do të thonë, çum situata që impono. Po edhe evreni, subhanallahu, fshirën më të madh që ja kanë shkaktu pejgamberit Zot kanë ç'njerë që, do të thonë, janë shporthë loyal ndaj tij, ndërsa pasvin e ka punu kundër tijave. Në njerëz të zonë do të thonë, tresin për interesin e madh vogën apo njëto se do të jenë të pabesë, të tharë njerëz mashtrues, ta tillë do të thonë gjithmonë rreziku më i madh janë këtu. Gjithmonë. Nga sa armiku i hapor është i hapur edhe mirë po aiçi punon pas shpine, e të bushqir ditën, e të bën kurthë anazëm, kjo është rreziku këtu. Prandaj shikoh këta, edhe jo i shqiptar mëson, po edhe hebrei mashtruat. Edhe edhe ata i tratun. Ti ska i thënë, na janë miuva, na janë miuva. Ma s'gabani me pra me ultimatumën, ma s'u nështërani. Irë po në fundë, u zbrapsër, kërë panë, si ku se shëjtani. I më t'i vante, moshtek meke, i më t'i vante. Pa me, kërë pa, forësën e melegve që e ardhenë qëfarëta. Inni aramala të raunë. Unë përshatë që ka s'pëshven njërë, i ku, i ku, u zbrapsërër. Prajnë të të dërëzër, kja japë me kuplu se, mëllaj, nuk të qëndranë, besnikë posa e qe kofrik në Allah Gjallahu ala njëri që është e ka edhuku dhe e ka fërmu besimin Zotë Gjallahu ala dhe përgjithsia për Allah Gjallahu ala dhe që të pëjdobej që mund të nziri më është edhe dhe me thonë është ka Allah të në Qur'an wa la jehikul mekru sejju u illa bi ahli Allah të të të në Qur'an dhe nuk Uh, nuk dëmtohet nga kurë thit posaj që ka bua përën. Uh, nuk bënë grupë për qaj që ka qëllë. Qaj që ka qëllë dikuj grupën, qaj komorë a vend të. A dhe kjo është kjo. Ka, dhiri, me të komorë. Që i ka, ben u një dhe iri bashkëluan me korejshtë të mejkës për me nëzirë pejgamberin sësërën. Me kurë, tha, e kush dhullë? A tha dhullën, me të pejgamberin sësërën dhe më dhullë. Munafikat desh me bashkëlu me hebrajt për me Juthi kërahu, mëna fika ka për, juthi kërahu, ata të është u anëpër. Nuk bënë kurë, dikush, këndër dikujtë, e që mësë me eshiwë, e ma shumë hisën e këti kurëtër sesaj që e kao për të afërë. Kënë gjithës e të atërërë. E kërët një mirësi, Allah që ja ka mundës u rabëve, që Allah gjëllë le vërën nuk le janë që, nëmërajështë, këtë dunia është prohë, Një kushta bën kurthën, mund është tim u lëndun nga kurthën, mund është nështa një, një, një hisë e irëtësisë se kurthën me të godit, i për dje se hisëja me e madhe, kom i shkuat tjeve. Vlënës dhe Jusufit e bënë një kurthën, a po, e kush u dëmëtua nga i kurthën, po, u dëmëtua pak Jusufit e sëmë, i për aji pasaj vazhda jetën, a ju ngritë, a i shkejnë palatë, ata me të shketinë, për Ajo aj është rritë në palatë, betënurë. E ataj kujnë me jetë në Shketinë, në qadra ka dhejë, në tenda. E kujtë ju këtë ashtë... Pasë e ata e bënë në kurthin që baba me i këtë si të kahëta. E baba ishtë i këtë me dhe kahëta, për po pak më shumë ka Jusufa e zëmë. E ataj deshën që, baba mes me këtë Jusufin heq, veç me i këtë ta. E edhe e hupër Jusufin. E ta një baba ka u këtë, u këtë bardhimesh Allah. Çikurse e than, s'ta mundoll më kurthë për mën Yusufin, gjithë të përën Yusufin, a zonë. E kujtju kthye ai kurthi? Prapa ty ne. Eksu merom, po ne vëllai nuk bën dikush kurthë e mashtrime. Apo çfarë mësoj me dash me arri dikon, duke lëndudi, duke rënudi, duke, po kesh diku. Atë çë mos më qen ai çë e godetiste me moga kthi, e kthi kurthi Allah, Allah na ruaj ta. Dhe për fund, domethan Ajo që ti kam marrë vlera e muhaxhirëve dhe ansarëve. Shikoni këtaburet e ndërruzave. Domthonë nuk u lodën kur, së shpenzuari, së sakrifikuari, domthonë së kontribuari për vendimun e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe jo vetëm se rode, por shpesh herë, domthonë vijeshën në situata të vështira, pra i më të rënda dhe ansarët po ata muhaxhirët e japin për i mësi duat. Kështu një provë. Onë ansar katu më thon shumë lehtë. Shumë virt. Sa ti punon, sa ti punon, bëj këtë, ya Resulullah. A janë muhacirët ana po? Na jap ne këto, ne na tani shpenzojne për ta. Më shumë apo, ta të une, e Mu, amin, të kuptueshme. Po, s'sa të arrin këto ne, a mendim atë tip muami, unë tani ajo atin apo më s'ai tëon për? Ja. Ata kuptojnë se sa vao për deri madh që me strehu një njeri që realisht është i përndjekur nga vani i tij, edhe është i dëbuar nga vani i tij, përshka kësi ka kërku një sen që i takën, drejtë në ti ka kërku kur qëma të jepër. Si kur se të thajë Bu Bekren meke, e tekë këtu në rajgjula në një kune rabbi Allah, për të një mevran njëri veç së pëllëzot i jemë është Allah, për jenë në menjë, kjo sens për thad, të thotë, veç pëllëzot i jemë është Allah, e këtë drejtë së për halenje, që kjo nështë e krimi, ose gjunahi, dhe, dhe, dhe sh Pra ndër të gjitha ka situata në dunjan jet që allo ta mundson me kon, dortha bashkëpunësor zot sikur sik më von punë caktuar në projekt caktuar. Kosht ndër, shikoj bien situata që erdh. Ansar tash më ayer të filloi më tukë, të është vjullu, të vetë me dalë, më gdhuhu, morën tu ka tashuta vetëm do al piksoj. S'është mua nuk nuk kanë nuk kanë mbetë ata për ia s'është të, të, të kërcarëta. Mir po ansar dhan pro ime. Rrini sot doni, nai mi të gajë. Ju kur doni shkoni është juja. Mir po na kemi ndjenë shumë ju. Më. Dhe Allah u Gjellewala në Koran e përmën Dhejnë këmë e të komë u lezu Bujërije e nësarve Dhejnë këmë e të komë u lezu Mikpëritje e nësarve Dhe gjithë mund këtë flasin për mikpëritjen Skiqara pa esit shambull Nësarve Sartë të flasin për sakrificën Përmënen në nësarve e Kështë më ranë Përndaj, jeta është kështu Të e pa la një mundësi Një mundësi apo, Që të bashkan gjitës E shëzon citaton grita Allahu la wala. E shëzon rastin te Azhutit e te bare kauta Allah. Sikurse ekemi raseve muhajiru edhe ensalar. Këqë strata që katror në fisin Benudil, andaj fisin Benudil u larguan nga Medina, siç e dosh në dy drejtime, shmicëca aty që u quhet Kahshami, realisht 200 për rrugë nga rruga e vështirë, dhe domthon nuk përfunduan shmicëca aty ku ishinis, në Son Haiber tash formohet një komunitet i ri, që është një rë e, e, e hebrejnve që do të ketë edhe në të armen me ta pun peganberi s.a.w. Mirëpon, Medini ka me të ashtë dy fise të hebrejnve këllën kanë qënë tri fisi ben në dir edhe fisi ben i kurejda edhe fisi ben i kajnuka ose fisi, fisi ben i mustalik në kanë metu dy fise ben i mustalik edhe fisi ben i në dir, ka dal dy fise të të të kanë kanë medu monë ben i kurejda edhe fisi ben i mustalik kanë med në në Medinë edhe me ta ka pasur momente pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që është trajtuar tani në forma të ndeshme por që do të kemi rastin inshallah të ardhmen me të trajtuar. Allah është vepër vemendje për sabrin e kaq të fundit për sot sallallahu alajhi wasallam muhammedin wa ala alihi wasahbihi sallam.